Oh Asalamu alaykum shikues të nderuar dhe mirë se takojemi edhe këtë javë në emisionin Duke kërkuar përgjigje. Janë të shumta pyetjet që kanë arritur në pyetja.iqservices.com ndërsa disa prej tyre gjatë kohës sa kemi diskutuar do ti trajtojmë me të ftuarën tonë në studio Hoxha Lodi Nabazi. Asalamu alaykum Hoxhë Mirsad. Aleikum salam Mirsad. Tahumbërko dat fillojmë me pyetjen e Arbenit thot Hoxhë nderuar a lejohet të, të, të, të kërkojmë shërbim me bioenergy? Bismillahi Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin walaaqibatu lilmuntakin wala udwana illa alal al zalimin Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ecma'in Allahuna rasul Allah durojm i çojm selavat dhe selam pe pejgamberit e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam familjes e tij shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve që pasojm rrugën e tij deri në ditën e gjykimit Para se të përgjigjemi në atë se a lejohet të kërkohet çerimi me bioenergji apo jo, ndoshta është e nevojshme të bëjmë sqarimin se çfarë është për qëllim me këtë term. Për arsye se edhe kjo ndodh në në shumë çështje, njerëzit pa e kuptuar çështjen ashtu si duhet, e, japin mendimin dhe kjo ndodh që ndoshta shpesh edhe edhe të ketë mendime të ndara për arsye se dikush themi kushtimisht i thot një gjë të lejuar dhe me atë term ka për qëllim diçka tjetër dhe dikush tjetër vjen dhe të njëjtës i thot se është ndaluar dhe ka për qëllim diçka tjetër. Prandaj është e nevojshme të bëjmë shfarimin se çfarë është për qëllim me bioenerjinë. Fillimisht ne duhet ta kemi parasysh se Zoti i Madhërishtum kur e krijoi njeriu dhe i ia dha këtë formë ë atë e, e bëri do të thotë që të jetë i krijuar nga disa pjesë organe e kështu me radh që e formsojnë atë. Mirë, por neve duhet ta kemi parasysh se njeriu gjithashtu në përbërjen e tij ka edhe edhe aspektin e, është domethënë të ka edhe energji. ë dhe kjo është e vërtetuar edhe nga aspekti i mjekësisë për arsyesë se Mjekësia që e studion trupin e njerëzit e vërteton këtë gjë dhe kjo është e njohur jo tanin në kohën bashkëore, por ndoshta me qindra e, e mia vite më herët njerëzit e kanë e kanë kan pasur as hyrë aspekt kët aspekt do thotë tek njeriu. Në veçanërisht si shembull të thjeshtë mund ta mund ta marrim do thotë atëse shpesh ndoshta na ndodh nëse me këmbën tona vetëm pak e fërkojmë tepihun apo dyshemen në tokë, do thotë tepihun, atëherë pas atij fërkimi nëse afrohemi pas një, do të thonë tek një metal, atëherë shohemi do thotë një një tërheqje nga nga ai metal. Dhe kjo dëshmon do thotë se tek njeriu ekziston një fuqi energjie e cila i bën do thotë diçka të tërheqë e kështu me radhë edhe për këtë e kemi edhe, edhe forma, edhe aparatet e ndryshme mjekësore të cilat bëjnë detektimin e disa lojëve të smunjeve me këto fuqi energjike të cilat njëriu i ka në vetë vetën e ti. Pra ndaj e kemi atë e, aparatin që njihet, do thot, EKG, e, e, që bëhet me antë këtyre veprimeve apo levizjeve energjike në brendësi të njëriu të bëhet matja e zemrës, pastaj është, do thot, forma e e me an të së cilës bëhet matja e trurit e kështu me radhë. Prandaj një realitet në cilin nuk ka dyshim është se njeriu do të thotë ka fuqi energjike në vetveten e tij. E tash kjo fuqi ka mundsi apo kjo përbërje në në brancin e njeriu ka mundësi që të menaxhohet tek njeriu edhe me anë të disa formave, qoftë ushtrimeve e kështu me radh, ka mundësi që që t arri, t të arri të arrihet deri te të një, do thotë shërim apo deri te një përmirësim do thotë një shëndet të një njeriu. Një, Prandaj edhe vet ndo shta kini dëgju për këto gjelëpërat të kineze, akopunktura që është e njohur, qëlimi i këtyre gjelëpërave që ngullën në, në trupin e njëriut, kam për qëlim stimulimin e këtyre fuqive enerjike që janë brenda në trupin e njëriut, dhe me antë kësaj bëhet evitimi i disa lojëve të smundjeve. Pra ndaj, nëse është për qëlim kjo form, do thot e qasjes, do thot që të shrytëzot kjo enerji, e në brancin e trupit dhe me an të saj të bëhet shërimi, atë nuk ka dyshim se kjo është e mundur dhe është e legalizuar. Për arsyesë se në të nuk ka gjë të keqe, është shërim, sikur se çdo shërim tjetër i cili bëhet me an të të të, të mjekësisë në përgjithësi. Ë mirë po nëse është për qëllim, prandaj edhe desha ta sqaroj kët. Nëse është për qëllim pretendimi i disa njerëzve se kanë fuqi energjike Edhe pse kjo është e mundur që disa njerëz kanë më shumë do të thotë energji në vetveten e tyre, disa më pak e kështu me radhë dhe me anto saj kanë mundësi do thot, të thotë të ndikojnë tek tjetri, domoha energjetikisht do të thotë që që që të që të stimulojnë energjinë e tjetrit për të ardhur do thot, të thotë deri te shërimi. Atëra kjo gjithashtu edhe kjo mund mund të jetë e mundur, por detyrimisht legalizimi i këtyre njerëzve që Para tendon një gjithë këtill duhet të niset nga aspekti shkensto, shkencor, do thotë e e asesin nga aspekti i pretendimit të personit këtill. Me një fjalë do thotë njerëzit të këtill duhet të jenë të certifikuar nga çarqet uh, dhe organizatat adekuate që mirërin do thotë me këtë fush dhe kjo në botë do thotë është e një, njohur dhe eh do thot kemi do thot çarshet të cilat e bëjnë mbikëqyrën e kësaj dhe nëse ka do thot certifikuar në kët, në kët, në këtë formë atëre lejo të shkojmë tek ata dhe të kërkojmë do thot shërim mirë po nëse e tëra është vetëm një lloj pretendimi të disa njerëzve me an të disa veprimeve apo të them edhe shkurt disa uh, truçeve do thot të cilat ata i apliku, aplikojnë edhe në masë dalin se janë njerëz që kanë aftësi bionergjike dhe pretendojnë se sherojnë me këtë dhe me antë kësaj arrinderi të këpasuria, atër e themi se e drejt është për besimtarin që të largohet nga shkuarja të këta njerëz, për faktin se vërtet shumë nga këta, përveç që bëjnë, dë thotë, janë matrapaz me një fjalë të mundohen me këto mashtrimet i të përfitojnë materialisht nga këta njerëz të cilët janë të smur dhe kanë nevojë që ende nuk e kanë gjetur do thotë shërimin në ndonjë formë tjetër të, të ilaçeve, e e e shërzojnë do thotë këtë gjendje të këtyre njerëzve, e, pastaj edhe çfarë është e keqja tjetër në këtë Ata në këto mashtrimen do shta dhe përdorin disa veprime, të sëllat nga aspekti islam janë edhe të ndaluara, si kurse është do thotë qështja e përdorimit nuskave, apo hajmalive, e kështu me radh, apo qështja do thotë e përdorimit disa veprimeve, që janë veprime do thotë të ndaluara në Islam që janë do thotë prej llojit të magjis apo llojit të të sehereve të ndryshme të cilat i aplikojnë këto njerëz qoftë me vedjen e tyre qoftë do thotë edhe pa vedjen e tyre pasi që qëllimi i tyre është vetëm me arrit deri te përfitimi material. Prandaj themi se neve si musliman edhe ashtu siç na ka urdhëruar feja jon e, nga Allahu i Madhëreshëm është që e, në cilësimin e, e gjërave të nisemin nga ato aspektet që, ka, që janë reale, shkencore, të vërtetuara dhe në bazë asaj do thotë bëjmë edhe edhe ato shkape për arsyesë se ne vedim, njëri u, e dim, nëse njeriu vuan nga një sëmundje, dihet do thotë ilaçi i caktuar që e shëron atë sëmundje, mirë po besimtari fillimisht e din se ai ilaç është sebeb, nuk është vetë do thotë ë ë jëa domon që e largon smundjen, mirë po, është shkaku që Zoti më dashur më e ka bërë do thotë që të jetë që të jetë thotë shirus. ë ë për ndryshe besimtari bindjen e ka se në dorë të Zotit është edhe shëndeti i njerëzve, është edhe smundja, edhe shërimi e kështu me radhë. Zoti di më shumë. Pyeta Adelina dhe thotun kamosur të lexoj Kur'an dhe gjyshja më porosit që t'i kondoj surrën Yasin. Unë nuk duhet marr para por ajo insiston at shumë sa edhe mërzit të kurun nuk i marr para ta po ndonjë dhurat. A e kam haram dhe si qëndron puna kur dikush kërkon një dua hatme apo Yasin dhe pa kërkuar asgjë apo pa caktuar çmim njerëzit të japin para është haram një gjë e tillë. Duhet ta kem parasysh në çështjen e leximit të Kur'anit për të vdekur me para është këtu me radhë Kemi folur në disa raste tjera, por nuk do të do të mundohem të jem shumë koncis do thotë në këtë çështje, dhe themi se vërtet Kurani është fjala e Allahut e madhreshi shumë i zbritur në njerëzimit, ë është fjala e fundit apo komunikimi i fundor i fundit ndaj njerëzimit në përgjithësi, dhe në të gjendet shpëtimi për njerëzimin në këtë botë edhe në botën tjetër. Prandaj ë ë, ë qëllimi i zbritjes së Kurani padyshim është që njerëzit të veprojnë sipas mësimeve të të atij libri e, për ta gjetur shpëtimin në këtë botë dhe në botën tjetër. ë në rastin konkret nëse njëri u mëson leximin e Kuranit në gjuhën arabe dhe e lexon atë në shenj adhurimi gjithashtu edhe kjo është e vlefshme ashtu siç ka preferuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kush lexon një një shkronjë prej Kuranit të pamlarë ka 10 vjet shpërblime dhe me këtë kuptojmë se sa është e vlefshme leximi i Kuranit. Mirpo kur të vjen pyetja që ky lexim të të bëhet do thotë nga me qëllime do thotë të përfitimit material në këtë botë atëra padyshim besimtar i sinqert duhet të i ikë saj dhe në asnjë formë mos jetë tek ai apo të them më mirë mos ta përzi jetën e tij me qëllimin e tij se pse e lexon fjalën e Allahut të Madhërishtum që është ibadet, si tham pak më, më parë, do thot një lloj veprimi që njeriu ia përkushton vetëm Zotit të Madhërishtum. Dhe nëse aty vjen pyetje pagesa për atë veprim, atëherë me të vërtetë kjo është një gjë që duhet të largohet besimtarit dhe mos mos ta aplikojnë as në formë. Prandaj edhe këtu është edhe ajo e saktata të cilën kanë kanë përzgjedh dietarë të në përgjithësi se Kurani nuk është i lejuar të lexohet me me para në asnjë formë. Kurse në rastin konkret nëse gjyçia juaj ju porosit të lexoni Kur'an, nuk e kam parasysh për çfarë arsye ju porosit, nëse ajo dëshiron të thotë për veten e saj, atëherë unë e kisha preferuar që leximi të bëhet e, në prezencën me një fjalë që edhe ajo të jetë pjesëmarrëse në atë, atë letzim që zakonisht kur ajo dëshiron të lexoj Kur'anin, të jetë prezente edhe gjyshja e, e saj dhe ta dëgjojë atë e, atë letzim dhe kështu e, nuk ka dyshim që edhe ajo përfiton. Për do të bëhet fjalë për atë që këtu në Kosovë domosë është e përhapur se lexohet surja Yasin për të vdekurit. Nëse nëse është për qëllim do thotë për të vdekurit, atëre kjo është domosë një çështje shumë diskutabile dhe trajtuar A. dhe shtjelluar. Themi ë që e drejta është që besimtari mos ta përdor Kur'anin me kto kontekste, do thot me qëllime për për të vdekur e kështu me radh, më mirë është të largohet kësaj. A mund të bëj lutjë, dua tjera, lutje dua tjerë, lutje, lutje, dhënia sadakas, e forma tjera do thot është shumë e vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe selle se bën të bëhen për të vdekurit, mirëpo lezimi i Kur'anit edhe pse ka një numër dietarëve të cilët e, e e lejojnë mirë po në atë formë si tani është bër traditë tek njerëzit edhe siç percepto do thotë kjo formë leximit pastaj pagesa për të e kështu me radh vërtet do thotë ka ka dalë në çdo kontekst do thotë edhe të të mendimit të atyre dijetarëve të cilët e kanë lejuë do thot leximin e Kur'anit, për arsyesë se është kalu vet në një në një në një kontekst krejtësisht tjetër, shohim do thot njerëz ndoshta kur e, nuk e çet kryt në në sejsën ndaj Zotit madhërisht shumë dhe nuk bën asnjë veprim të të fes në përditshmërinë e tij, në jetën e përditshme të tij, kurse kreat islamin e tij e arsyeton se ndoshta çdo Ramazan pa bën pa e paguan një një dikë do thotë që që të lexoj Kuran për prindrit e tij dhe me këtë pretendon se ka ka realizuar do thot një një thelb shumë të rëndësishëm të islamit, an fakt e thot është duke bërë një veprim që kapri ulemave kanë thonë se nuk është e drejtë të veprohet. Prandaj e them se ka dal nga konteksti tash në kohën bashkëkohore rapoj kthehem do thot pyetjes konkrete dhe them se nëse është për qëllim leximi për të vdekurit, atëherë më mirë është ti largohet kësaj dhe mos ta aplikoj dhe ti et do thot të mundohet edhe gjyshën ta msoj edhe në vend që që të lejoj për të vdekurit, ta shohqë gjyshen e saj dhe të lejojë së bashku me një fjalë ajo të lejojë dhe gjyshja të dëgjoj dhe në këtë formë nuk ka dyshim që shpërbërimi është më i më i do thot i gjithanshëm edhe tek gjyshja edhe tek ky kjo do thot se e lexon Kur'anin por në aspektin e marrjes së parave është më mirë ti largohesh është për këtë qëllim mirë po nëse dëshiron gjysha të jap para ë si mesës do thot një një fëmijë që nuk ka dyshim se e don shumë e kështu me radh edhe ë i mërë ato, unë nuk mendej se ka, ka gjithë keqe, por mos të bëhet vazhdimir, do thot me qëlim, do thot të lezimit e Koranit, për arsuje se kjo uh, mund të acenoj edhe qëlimin e njëriut, sepse e lezën Koranit, zote dhe mësë mirë. Në shkun, Gjevdet Shale, a thot kam dëgjuar, se është e ndaluar që grue të marë në bjëmrin e burit, a jo duhet të mbaj në bjëmrin e familje së prindit, sa është të vërtet dhe a ka bazë kjo në is këpyetja e cila ngrihet nga nga ky shikues themi se e, ndërlidhet me një parim në jurisprudencën islame e ai është fakti se në islam njerëut i ndalohet që të mohoj atsin e prindërve të tij të vërtet. Me një fjalë nuk i lejohet besimtari i cili është i sigurt dhe, dhe që, e dinë do thotë që filani dhe filania janë prindrit e tij, që ai thotë të del publikisht apo të proklamojë se e, filani dhe filania nuk janë të prind, nuk janë prindrit e mi, apo edhe kundërta, që prindit do thotë ta mohojnë birsin do thotë e, e e fëmijës së tyre është parim do thot në jurisprudencën islame, prandaj edhe këtu janë ato rezervat e çështjes së adoptimit në në jurisprudencën islame me dhe dallon do thot nga ajo se si perceptohet tani në kohën bashkëkohore. Kjo mbështetet në në një hadith apo të themi një numër nga të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërto është hadithi të cilën e shënon Imam Buhariu dhe Musimi në koleksionet e tyre ku i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të thot Mani da'a ila gheri e bihi, wa hua ja'lemu dhalika, faqad këfar. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, a njëri i cili pretendon e, e, se i takon, do thot, një, një babaj, apo i e, është djall i një babaj të caktuar, do thot, pretendon edhe nuk është ashtu, dhe aj edin do thot këtë, mirë po me qëlim e bën, atërë aj ka mohu do thot fen e ti. Dhe kemi hadithet në gjajshme, gjithashtu në këtë kët hyn edhe mohimi i përkatsi se fisit, që njeri ju do thot ta mohoj, me një fjal qëlimi është mohimi i prej ardhjes e ti, që të thot se unë nuk jam do thot nga filan familje, nga filan prindrit, po jam do thot nga familje tjetër, dhe kjo ndryshim, apo kjo tendens, se në fakt kjo nuk mund realiteti nuk mund të ndryshohet, mirëpo kjo për gënjeshtrim do të thotë i këtij realiteti është ndaluar në jurispcionin islam. E tash, si ndërlidhet kjo në çështjen e beamirit të, të të gruas, qendron në faktin se ne e dimë që gruaja kur të martohet dhe shkon te burri, edhe kur bëhet regjistrimi i asaj martese në në, në do të thotë në librat e në librat shtetrore apo në administrative, atër e shojmë do thotë se gruaja pasi që ta, ta realizon kuroren, e merë me dëshiren e saj, e merë do thotë mbiamrin e burrit dhe nëse dikur është quajtur me një mbiamr të vajzriz, do thotë të, të babajt e saj, ta një quajt apo e merë mbiamrin e burrit e saj. Kjo, do thot, është problematike me atë që e tham pak me heret, për arsye se në këtë rast, do thot, gruaja me një fjal mund të nënkuptuot se po ndryshëm prejarën e saj, për derisa me heret është deklaru apo ka qenë qartë se i takon një familje se caktuar, tash me ndryshimin e këti mbjëmri, do thot, po kalon në familje në, në mbjëmrin apo e, me një fjal po ndryshëm prejarën e saj, pra ndaj nga ky kontekst, ka rezerva dhe mund mund të thuhet se është ndaluar një veprim i tillë. Mirë, por nëse nëse kthejmë nga aspekti i realitetit se çfar çfarë në fakt simbolizon mbiamri në kohën bashkohore dhe çfarë ka simbolizuar mbiamri në kuptimin do thotë në kohën në kohrat e mëhershme, unë mendoj se tani ka dallim kjo. Për arsye se derisa në të kaluarën kur është e njohur që zakonisht njerëzit janë thirë filani i biri filanes me nga fisi i caktuar e kështu me radhë, ta njën kohën bashkuore si kur se kjo jo me jo që unë po e legalizoj apo them se është bërë ma mirë apo me keq po në kuptimin e realitetit të themi se kjo për faktë kështani nuk është, është diqka reale. Pra rëzëjë se ndodhë edhe në raste konkrete që një e, djallë apo një familje të ketë prejardhe të themi kushtimisht nga fisi krasnish kurse në bjemër të ishenohet se është dhe thotë berisha. E kështu me radhë e përmena këtë si shembul që du të vërtetaj se jo gjithherë bjemëri aludon dhe thotë në prejardhjen e, e një familje apo një personi. Prandaj edhe ky ndryshim i cili ndodh në gjatë martesës apo gjatë kurrëzimit, nuk mendoj se e, e hyn do thotë në ndalesën e, e Islame për cilën folëm pak më herët, për arsye se aty është për qëllim ndryshimi apo mohimi i prejardhës konkrete. Me këtë ndryshim i cili ndodh do thotë gjatë kurrëzimit, nuk mendoj se ndodh do thotë ai ndryshim i prejardhjes por është vetëm më shumë aspekt administrativ se sa vërtetim i prej ardhjes apo ndryshim i, i, i asaj. Pra ndaj themi se ndoshta nuk arrin në shkallen e ndalu e shmëris të ashtu si cito nga këto hadithet cilat disa prej të cilave edhe i cekën pëk me heret. Mirë po, Nëse gruaja e mbanë be emrin e saj, dhe kjo e, e, juridikisht edhe në, në ardhëmërin e asaj familje, nuk shkakton ndo një, një problem, apo ndo një konsekuens të kuptimit të be emrave të fëmive, apo nëse ndodhë dhe thotë shkurojzimi e kështu më radhë, nëse nuk ka ndo një konsekuens të kësaj nature, atërë ndoshta me drejt është që femra të mbanë be emrin e saj, dhe në të është e drejt e saj edhe me një fjalë më sigur thot të thotë të largohën nga kjo ndales për cilin folim pak me heret. Por nëse nuk e kam të qartë shumë kët nga aspekti administrativ nëse mund të ketë ndonjë konsekues në emrat e fëmijëve për shemb apo nëse ndodh në ndonjë ndodh do të thosh shkurorëzimi e kështu me radh atëre uh, them ndoshta më e drejtë është ta mbaj ta merr mbi emrin e burrit për tu larguar nga ato uh, konsekenca jo të mira që mund të ndodhin në rast do të thot në ardhmërin e asaj familje më konkretisht në ardhmërin e asaj gruaje apo fëmijëve të saj zoti e di më së miri Po të ne vazhdojmë hojgjë me një pyëtje tjetër, pyët Samirë nga raveci, thot alejo që një musliman që falë namazë të marë gruan pa pë, shamija, po sitëve proj kur ka propozimet e tila. Kjo qështje është problematik, posa që në kohë në bashkuore, për arsye se qështja e mbajtje se shamis nuk është një praktik fatkesish të këne, dë thotë që e bëjnë, dë thotë, them kushtimisht, jo të gjithë muslimanet, po shumica e muslimaneve. Prandaj ndoshta parimi se gru, e, burri i cili fal namaz dhe dëshiron me qënd i përkushtum detyrimisht duhet të martohet me një me një vajzë që ka shami apo duhet do të thotë është e mbulur, themi se e, kjo është shumë është relative. E, dhe e, duhet të nisemi nga nga fakti se nëse një burrë i cili do thot është besimtar dhe është në rrugën e Zotit dhe dëshiron të krijojë një familje që ju përmbaat ligjeve të Zotit dhe ju përmbaat atyre urdhrave të të Allahut të Madhërisëm dhe dëshiron të krijojë një familje në përputhje me me fen e Zotit të Plotfuqishëm në të gjitha aspektet atë ndoshta apo është e nevojshme për të që të mendoj edhe çfarë gruaje do të do të, me çfarë gruaje do të martohet. Jo vetëm në aspektin e mbulesës, po në aspektin e sjelljeve të saj, në aspektin e njohurive të cilat i ka ë karshi islamit, në aspektin e familjes se se nga çila familje rrjedh, e këtu me radh, e këtu me radh, duhet të shikohen shumë aspekte. Për arsyesë se zgjedhja e gruas, nuk është do të thotë një zgjedhje e cila e, po them kushtimisht mund të përmirësohet. ë them mund mund të bëhet për, përmirësimi, mirë po dëmi është shumë i madh. ë Prandaj është do thot zgjedhje e një partnere të jetës me të cilën do ta kalosh, do thot jetën tënde, do thot deri në vdekje. Dhe ky është qëllimi apo ky ky do të mëshin qëllimi i martesës, do thot që njeriu të zgjedh do thot një partner me të cilën do ta vazhdoj pjesën e mbetur të jetës së së tij. Prandaj ai detyrim duhet të shikoj disa aspekte varësisht prej qëllimeve dhe, dhe synimeve që kanë kë në këtë në këtë në këtë jetë dhe për të është e nevojshme të edhe në përzgjedhjen e bashkortës shikoj se sa ajo ju përmbahet mësimeve islame. Unë nuk them detyrimisht që të shikoj që ajo të jetë e mbulluar, mirë po edhe kjo është edhe shkaku pse mashkullit takohet me femrën dhe anasjelltas që të shohin se a kanë mundsi të gjejnë mirëkuptim në në ardhmërinë e tyre edhe në bazë të kësaj edhe bëhet pëlqimi apo pajtimi i ndërsjell. Prandaj e, është e nevojshme që gjatë bisedave kur del në takim do thotë në, thot, në parafejes që të scharohen këto edhe nëse gruaja apo vajza është e pambulluar apo nuk praktikon islamin, nuk fal namazin apo me një fjalë ka negligencë në aspektin e islamit, qoftë si rezultat i, i e, e, padituris apo rrethanave të ndryshme në shoqëri, atërt të scharohen këto të diskutuan në formë shumë të hapur edhe të të të, të bisedohet se vallë çfarë synon ajo në këtë jetë dhe çfarë synon ky. Dhe nëse shihet se ka ë pëlqim në kuptimin e qëllimeve dhe edhe ajo sikurse ky synon do të thotë që në këtë në këtë në këtë jetë të arrij devotshmërinë maksimale që mund mund ta arrij, atëre edhe nëse në fillim do thotë e po sa më kushtimisht hiqim do thot heqim dorë nga disa kushtzime nuk është do thot se kemi bër diçka e, e të, të, të i kaluar për faktin e rrethanave dhe gjendjes shoqërore të e, të të familjeve tek në përgjithësi mirë po nëse shë, shohim se në ato propozimet tona e, një shohim një kufi apo një mur që mund ta kuptojmë apo mund supozojmë se do do të ballaqaçohemi me vështirësi dhe nuk do të arrijmë të realizojmë synimet tona në familje me atë grua apo me atë vajz, atëherë më mirë është që me kohë të ndajmë rrugët, sesa do të thotë të futemi në atë rrugë e cila Këtë të do të ketë do të thotë probleme të vazhdueshme në në të ardhmën e asaj familje. Zotëti i muslimit. Po tani është koha e pauzës hyjëndror. Tendror mëçi vazhdon të ndëror, miq, të çendroni me ne kthehemi pas pak minutave në pjesën e dytë të misionit. A-ha-ha-ha oh, oh. Transpor televizivës si jemi sërish në emisionin duke kërkuar përgjigje në pjesën e dytë përkatësisht nga kjo emision dhe po flasim me Hoxhin Alauddin Abazi rreth pyetjeve që ju na i keni dërguar në pyetja@swisscas.com. Hoxhin e dëror thotë Fitore Behrami na shkruan jam një vajz 21 vjeçar dhe jetoj në Gjermani kam një pyetje rreth familjes. Ajo tregon se gjatë praktikimit të fes ka probleme nga familja e saj por Kopa Skoja ka propozim nga shoqet e saj motrat muslimane për disa vëllëzor që të martohet, tashmë ajo i ka bër 21 vjet dhe familja e gjën arsyet ndryshme që ajo nuk mund të martohet me ata djem siç janë jo nga fshati i njëjtë, mund të mund të ken probleme tek fëmia tek çu me radh. Ajo ka frikë gjithashtu që të mos vdes pa qenë mbuluar sepse edhe për këtë gjë familja e saj e pengon. Si e komentoni Hoxhju këtë rast? duhet takim parasyshse me vërtetë shqeshimin e kësaj vajze tani fatkeçsish do thot është një realitet apo është bërë do thot fenomen të disa vajza të cilat me një fjalë njoftohen me islamin, me mësimet islame e kuptojnë qartë vërtësinë e kësaj feje, por në familje niveli i njohurive që kanë lidhje me fenë Rathana të zlatë kanë ndiku, si kurse që është rasi konkret kjo familje cila është në emigrim, në thotë i bënd që ata do thotë jenë më largë fesë, më largë mësimeve islame, që këfar është edhe ma e keqëja që të ndikojnë edhe ato gjera të zlatë, Përhapën në lidhje me me Islamin, gjaja se kjo është një fe e e rrezikshme, një fe do thotë që mund të shkaktojë do thotë shumë probleme e kështu me radh, që ata të mbajnë do thotë disa mendime ë dhe fobi, po them, do thotë me me me kuptimin e fjalës në lidhje me Islamin dhe praktikues të Islamit në përgjithësi. Në rastin konkret, e, themi se kjo vajzë këllë më është duot tiket parasysh këto ça ça i, i i shtruam apo çë i scharuam pak parës për arsyesë se më të vërtet e, e deri diku jo normale edhe reagimet e e familjes duhet marr do thotë se si, se si të do thotë reale, edhe, edhe ndërhyrjet e, e familjes, edhe në qështjen e mbuleses, edhe në qështjen e faljes, apo mos faljes e namazit, e kështu me radhë, për arsujese të gjitha këtë e në rezultat i njuhurive të pa vërteta që i ka kjo familje apo prindrit e kësaj vajze në lidhje me islamin në përgjësi. Pra ndaj, qasja e kësaj vajze duhet me qenë shumë me vigjelens, mos tjetë të thotë vazhdimisht e, duke u përgjës, u ky apo duke duke pasur mendimin qarshi prindërave çortus se pse ata do thot nuk po ja lejojn do thot lirin kësaj vajze e kështu me radh mirë po ti shikoj pak e, gjithashtu nga syri i mshirës po them do thot kushtimisht vajza do thot i mshiroj prindrit e, e e saj për arsyes se me të vërtet ata e, nuk ja dojnë të keqen vajzën e tyre dhe nuk besoj që ka ndonjë prind që e don apo ka dëshirë me pa vajzën e saj do thot vajzën e tij do thot që është do thot në, në diçka të keqe dhe të gjitha këto tendenca që ata të ndërhyjnë në veprimet, cilëtit e vajzës janë sipas tyre të drejta por fatkeqësisht për shkak të panjohurive shkaktojnë do thot që që tiën do të thon ndërhyrje në realitet do thotë jo jo të çelluara. Prandaj ajo qëllimi i saj duhet me qenë që fillimish ajo tregon një shembull të denjë edhe në raport me me me prindrit e saj, do thotë sillet mirë me ta dhe të jetë i mirësjellshëm, të respektojë ata, do thotë të mundohet të mundoh, dëgjoj brenda do thotë kornizave në në çështjet e saj bote në formë do thotë të drejtë dhe e, ta rikthej me një fjalë do thotë respektin me atë respekt që që u a bën u a bën ajo atyre. Pastaj gjithashtu edhe tentoj do thotë të informoj rreth islamit të saktë edhe në forma dhe metoda do thotë që i lejojnë asaj dhe janë do thotë metodat pranuara për për prindrit, qoftë do thotë me an të të disa situatave apo rrethanave kur bisedohet në familje që në, të të të të të nxistë, thotë tema jo me qëllim, po në formë natyrale, do thotë që të diskuto, diskutohet për Islamin dhe ti qet në shesh kjo ato përparësitë e Islamit e kështu me radhë, mendoj që nëse nëse përdor këtë metodë do të ketë sukses. Pastaj gjithashtu e këshilloj që mos jetë arrogante elma to vendime të cilat dëshiron të zgjidh ajo qoftë në çështjen e faljes së namazeve apo në në çështjen e mbulesës e kështu me radh para se ti bëj do thotë ato veprime të mundoj të jap informata do thotë të të mjaftuesh me që ata ta kuptojnë do thotë mentalitetin e saj dhe qëllimin se cilat janë ata arsyet se kjo Ka, që kjo e ka ndërmarr kët rrugë do thotë të, të praktikës islame e kështu me radh, mendoj se me kalimin e kohës këto do të tejkalohen dhe ajo do të pranohet ashtu si është. Mirë po ka nevojë kohë dhe ka nevojë për adaptim. Kurse në rastin konkret në çështjen e martesës, prap themi se mosha 21 vjeçare për rreth anatona nuk është një moshë shumë e hershme e vënshme për martesë, ka kohë do thotë që që ju të ndërmarrni kët hap Prandaj mos nxitonin edhe në në marrjen e vendimit edhe në imponimin e personit që dëshironi ju ta martoni, to mundoni të jeni pak më zemërgjorr në këtë çështje, të mundoni t'u japni hapësirë edhe prindërve që ta kuptojnë rëthanën, mos t'jet të thotë që qëndrimi juaj shumë rigoroz apo shumë i i një anshëm dhe detyrues që ta bëni do thotë ta sillni situatën që ata do thotë të, thot, të marrin qëndrime, që të çortojnë e kështu me radh, prandaj mundoni që gjërat do thotë në formë natyrale të vinë aty ku prindet nuk do të nuk do të jenë do thotë njerëz që do të dalin përpara për të të penguar në rrugën të cilën e keni zgjedhur mendoj që nëse nëse në këtë ka një urtësi ka një mosngutje mosnxitim pastaj kanë një mirëkuptim edhe me prindrit dhe me kalimin e kohës në të gjitha këto duke jashtuar edhe lutjet e juaja që i bëni vazhdimisht ndaj Allahut të Madhërisëm që t'ua udhzoj familjen dhe t'ua drejtojë në rrugën e drejtë ë nuk ka dyshim që e, fundi do të jetë e, pozitiv dhe do të realizoni edhe atë që dëshironi do thotë që të, të arridhni do thotë që t'nioftoni apo të martoheni me djalin që separsiuva si i ka do të thot ato cilësitë që ju i dëshironi dhe në të njëjtin kohë edhe mos ti prishni raportet dhe marrëdhëniet me me familjen tuaj zotjet. Po megjithatë Hoxhun dua të hap një nën pyetje brenda kësaj pyetjes sepse përmendet këtu nëse është i njëjtit fshat mund të kenë probleme me lindjen e fëmijëve kështu me radhë. Po, është vërtet se është i tek... bot kuptim po, që ndodh shpeshherë edhe teknike si po, e komentoni këtu. Po Është vërtet teknike si duket në të kaluarën është bërë do thot një botkuptim është fitu do thot një një botkuptim se e, e, vajza nuk bën të martohet në të njëjtin në të njëjtin fshat, ti filmuesh duhet të të martohet në ndonjë fshat tjetër e kështu me radh, me pretendimin se kjo shkakton smundje e kështu me radh, mirë po kjo nuk është e vërtetë, në rastin ku tregohet se e, nëna e, e saj do thot çenkanga e njëta familje apo nga e njëjt i njëjti fshat nga e cila vjen do thotë edhe edhe familja e këtij personi që dëshiron ta martoj nuk mendoj se kjo është shumë e, thelbësore apo problematike e, po edhe në rrethana të gos bashkëqore nuk mendoj se është do thotë një arsye tim logjik edhe për familjen mirë po unë mendoj se mund të jetë vetëm pretekst që ju do thotë mos mos ta ndermano ndermerni hapin e, e, tuaj konkret Por sidoqoftë themi nga aspekti islam do thotë kjo nuk ka, nuk pa, është diçka si. Por do save do ta përmendet edhe rastin e profetit aleyhissalam dhe Aliut tradithan hu apo jo. Po kemi raste do thotë shumëta nga nga historia e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, por do thotë edhe nga aspekti do thotë rrethanave shoqërore nuk ka do thotë asnjë asnjë do thotë çështje që do ta bënte do thotë këtë formë do thotë të martesës të të apo legalizuar apo jo të qëndrushme apo jo të drejtë zotit të mëshirë. Vazhdim tani me pyetjen e xhaniliazit, thate selam aleikum, është mjekra farz wajib apo sunnet nëse nëse gruaja është kundër që burri vetë të mbajmë mjekra lejo të ta heqë mjekrën nga dashuria për gruan apo biejmë me kundërshtim me ligjet islame, ma bën e halal Allahu i ju shpirt. Ë çështja e mjekrës vërtet në kontekst bashkore është mjaft komplekse se si trajtohet ajo ë shohim do të thot disa çrç që si sinonim apo ë të themi do thot model të një islami të tepruar apo një islami të që nuk kupton tek ata ë te kalim dhe terrorizëm simbol i kësaj është do thot mjekra apo themë më mirë mjekra e gjatë e kështu me radh, pastaj edhe në në mesin e muslimanëve në çrçje të ndryshme ë shohim një lloj ë si me thonë refuzimit të mjekras në kuptimin se ajo është do thotë një qka jo e drejtë dhe simbolizon do thotë një islam do thotë te për i goraz e kështu me radhë, kjo këtojnë do thotë realitetit kohës që neve i jetojmë dhe i shohim dhe vremë do thotë se si edhe njërzit kur flasim për islamin qasja behet në këtë formë. Mirë po nëse i kthehemi realitetit dhe burimit, atëre shohim se e e mikrad do thot në në islam vërtet do thot nuk është diçka që si pretendojn disa bën me majit apo nuk bën me e, është mirë me majit po edhe nëse nuk e mban sipas tyre ndoshta është edhe më mirë e kështu me radh disa pretendime dhe disa disa çështje që as se si nuk përputhen me atë që që ë në islam do thotë nxirrën dispozitat apo metodologjin se si vërtetohen çështjet dhe si nxirrën do thotë dispozitat islame në përgjithësi. Ne vërejmë se ë mjekra në nga aspekti do thotë i jurisprudencës islame, ë nëse i thellohemi në në mendimet e dijetarëve në të gjitha medhhebet atëre shohim se ë shumica e medhheve duke filluar nga nga medhhebi Hanefi pastaj tek Malikit pastaj tek Hanbelit dhe një numër i i dijetarëve Shafi e shohin se kanë çasje vërtet do thotë rigoroze në në lëshimin e dhe mbajtjen e mjëkrës ë kemi tek ta do thotë disa citate tekta dijetarë e kam fjalën dijetar të vjetër të cilët Terheshim vërejtjen se nuk duhat besimtari të haruaj mjekrën dhe shohim do të thotë disa disa thënje të tjera që aludojnë se vërtet lëshimi i mjekrave i mjekrës do të thotë për besimtarin, për mashkull është do të thotë një një simbol që nuk duhet do të thotë të jetë negligent në të me një fjalë që arrin edhe deri në shkallën e vahxibit. Pastaj kemi edhe disa dietar të tjerë ë ë që posaçërisht do të thotë me dhëpit Shafi dhe disa apo një një numër i dietarëve më të rinj që kanë ardhur që mbajnë një qëndrim pak më më të butë në lidhje me mjekrën, që i kan thonë se do thashëhimi mjekrës është prej syneteve të forta, kurse rrurja e mjekrës është do thot një një do thot konsiderohet me kruh, do thot diçka e urrëtur në islam. Është kështu me radhë. Po du me mos mund të zgjeroj do thotë në thënjet e këtyre dietareve për arsye se ky shikues ka mundsi të humbtoj ë qoftë në shkrimë apo në në libra të cilat e trajtojnë këtë problem problematik, po do po vetëm ta ta vëj në pah se praktikimi i i, i këtij këtij veprimi në neuropsijen islame nuk është një gjë e thjeshtë, ashtu siç pretendojnë disa, fatkesishëm kemi edhe prej disa e hozallarve të cilët nuk i kanë parasysh thënjet e ulemave dhe çasjen islamen në lidhje me Mjekrën dhe e, japin mendime e, që në fakt nuk di apo nuk janë asesi do të thotë të bazuara, po janë rezultat i logjikës së tyre dhe rezultat i rendit apo rrethit apo shoqërisë në cilën ata janë edukuar dhe janë rritë e asesi se e kanë përfitu dhe thotë atë mendim, apo kanë arre dhe të se, e, e, dh, kanë dhe të kaj mendimi se kanë arre dhe të kaj mendimi si rezultat i hullumtimit edhe vërtetimi që e kanë banë si pas metodologjisë ashtu si që vërtetohen gjërat si së qarruan pak me heret. Për anda i shojmë disa, disa thënjët të, të këtyre njerëzve të se si kurse lëshimi mjekrës është synet, kurse rrurja është farzë me ku, me pretendimin se nëse njeriu elshon mi ekran atëherat atë duhet më mbajt e ka pun shumë e kështu me radh disa ngarkesa logjike që ata mundon do të thotë i përmbledhin prandaj rurja është më e, e, e drejtë nëse nuk ke mundësi më e mbajt e kështu me radh pastaj disa disa pretendime si kurse që është të thotë në, në pytjen, si ngrijet në këtë pytje, se nëse mashkulli dëshiran me e lëshu mjekrën, pa tjetër duhet me e pytë gruan, dhe nëse ajo pranën, dhe thotë atëre aji ka të drejt me vepru, nëse ajo refuzan, atëre aji duhet ta, ta dëgjëj, dhe thotë kërkesen, apo dëshiren e gruas, e kështu me radhë, dhe këto, asesi do thot nuk janë të diskutueshme tek ulemat dhe kur njëherë nuk i kanë nuk i kanë trajtuar nuk e kanë trajtuar çështjen e mjekrës nga këto vështrime siç ata e bën dhe ne them do thot edhe konkretisht edhe nga librat e dietarëve hanefi kur ata e trajtojnë shohim do thot se mbajnë do thot një qendrim mjaft do thot rinkoroz në çështjen e mjekrës dhe dhe e nxisin do thotë që besimtari do thotë të mbaj mashkulli, besimtari mashkull të mbaj mjekër dhe me kë do thotë të dallohet edhe nga nga të tjerët në përgjithësi dhe kjo nuk është do thotë një gjë shumë e thjesht ashtu siç mundohen ta paraqesin disa. Kurse në rastin konkret se çfarë të bëjnë nëse gruaja do thotë nuk ka dëshirë që mashkulli të apo burri i saj të mbaj mjekër, themi se në këtë rast duhet të informohet edhe gruaja dhe të sqarohet do thotë se kjo është, do thotë një çështje që ndërlidhet me fenë dhe ndërlidhet me praktikën islame dhe me këto sqarime mendoj që evitohet do thotë kjo kjo problematikë dhe mund të arrihet deri te një kompromis që ajo do thotë pranoj dhe e, gjithashtu edhe burri ta zbatoj këtë urdhër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një urdhër që i dërguar i Allahut e ka cituar në 10ra hadithe se vërtet besimtari mashkull nuk duhet do thotë të neglizhojë në çështjen e mbajtjes së mjekrës, por gjithsesi ai duhet do thotë të ta ketë do thotë simbolik e personalitetit të tij, shën do thotë burrnisë të tij, të jetë shën konkrete fizike do thotë të të të të titjet do thotë edhe mbajtja e mjekrës, Zoti i mëshmirë. Po vazhdojmë tani me një pyetje që në grej një qështje mjaft diskutabilir në për medjive, medjit shqiptare kove të fundit ka të bëj me homoseksualizmin. Dhe shëtë ju pyë sa lindin homoseksualet apo bëhen dhe në qëftë se sprovohemi të ndonje jafer apo antari familjis me këtë së mundjit keqe si duhet vepruar? Vërtet është do thot një, një pyëtje e cila tani është aktuale posa qështë me, me atë prononcimin e krimnistrit të te Shqipërisë do të do të organizohet një një parad e homoseksualëve në në qytetin e Tiranës ka ngritë vërtet një debat i madh. Unë pa u futur në këto elaborime të cilat janë duke u bër në për, në për kanale dhe media të ndryshme ë mbar shqiptare. Themi se vërtet problemi qëndron në faktin e çasjes ndaj këtij fenomeni apo ndaj ndaj këtij problemi nëse qasja është ashtu si që pretendojnë disa qarë që dhe disa, disa instrucione cilët si pas tyre tentojnë, do thot, mi realizu të, të drejtat e këtyre njerëzve, e, qasja e tyre është se vërtej, do thot, e, njerëzit në prirjet e tyre seksualet cilat i kan, kanë, kanë mundësi të, do thot, e, është e natyrshme që ata ma shkullit të ketë prirjen dhe i themrës dhe kjo është do të thotë një gjë reale, mirëpasi mirëpasi pas pretendimeve të tyre, thonë se ka mundësi disa njerëz ë të lindin në atë formë që të kanë do të thotë prirje apo të, të tërhiqen duke qenë meshkuj, të tërhiqen do të thotë nga nga meshkujt nga meshkujt do thonë nga gjinia e njëjtë ë dhe e, e njëjta edhe edhe me femrat. Dhe këtë e trajtojnë si diçka natyrare dhe si diçka e mundshme që me një fjalë është një presentim i cili në kohën bashkëkohore kryesisht do thotë në shekullin e fundit apo ka fundi i shekullit 20 është futur si teori apo si si çësje ndaj kësaj problematike dhe disa njerëz e të të pritur nga shoqërit nga të cilat kanë rrjedhur dhe edhe edhe edhe nëse kanë arritur të thotë shkollimin e niveleve të larta kanë fillu do thotë ta plasojnë këtë teori dhe ta bëjnë si një nga teoritë për të cilat nuk ka nuk ka vend për diskutim ashtu siç ka qenë plasimi i teorisë darvinit vite e vite në për në, në shoqërin ton edhe në për kurrikulat do thotë e e, e, e lëndëve do thotë në në në shkollat tona publike në përgjithësi saqë ka qenë do thotë në në kohën e komunizmit ka qenë një teori në cilën nuk është leju asnjëherë debati se an fakt ajo vetëm se ka qenë teori e cila vërtet do thotë nuk është e qëndrueshme dhe ka apo është e mundur në në shumë aspekte demontohet edhe të fuqizohet. Mirë po fuqia e e, e sistemit të asaj kohe e ka bërë do të thotë që kjo të mbizotrojë në në të gjitha fushat shkencore, do të thonë do të thonë kjo teori jo shkencore do të thotë depërtojë do të thotë në në fushat apo në çështjet shkencore dhe të të do të thotë imponoocin e thot, si vërtetim shkencor tash e njëjta është duke duke u përdorur fatkeqësisht edhe në çështjen e, e homoseksualizmit. ë tash deri në ka fundi i shekullit 20 ë ky problem problem është ka pas qasje ë them do thot në tërë botën se është do thot një çrregullim ë ë i personalitetit, është një qëregullim mundë themi psichik apo qëregullim i karakterit që në fakt të thot konsidero, konsideroj si smundje që ka nevoj për trajtim të veçant dhe ka në mundë duhet të sherohat dhe të evitohat. Mirë po sheku, ka fundi shekullit 20 e, disa qarqet të te asaj kohë, te cilat janë rritur në shoqëri të caktuara që nuk ka dyshim ka pas edhe prej atyre të cilat ndoshta janë ballavaçu me këtë problem edhe ata vet kanë filluar do thotë ta plasojnë teorin se vërtet do thotë homoseksualizmi nuk është çrregullim dhe nuk është do thotë smundje, por është një natyrshmëri, naty naty edhe është do thotë një realitet që duhet të pajtoha mi me atë me një fjalë të pajtohem se në botë ka mundësi njerëz do thotë që të ken prirje nga me gjininë e, e, e njëjtë dhe që e, ajo duhet të jetë diçka natyrale dhe të mirë në atë formë dhe të ti lihet kjo në karakterin esencial të individit që ta bëj përzgjedhjen e vet do thotë të, të prirjeve të vet të veta seksuale varësisht siç ka dëshirë. Edhe kjo teori edhe çi thash shumë qartë do thotë deri ka fundi shekullit 20 nuk ka qen e, kur do thotë e diskutabile në këtë formë është bër më njëherë është kriju do thotë si teori, pastaj është plasuar nëpër institucione të ndryshme shkencore dhe fuqia e këtyre njerëzve të cilët e kanë plasuar do thotë këtë ide dhe këtë teori e ka bër do thotë që ajo shumë shpejt të depërtoi edhe në çarqet shkencore dhe tash fatikisht kemi edhe individ, kemi edhe institucione do thotë shkencore, të cilët e kanë bër do thotë si diçka do thotë shumë të sigurt dhe diçka do thotë e e pa diskutueshme se ç ja e homoseksualizmi është do thot një natyr natyrshmëri dhe nuk lejojn do thot fare të diskutojn do thot ky problem nga ky aspekt. ë pastaj apo them më mirë para se të lejojn do thot të, të, të diskutojn do thot nga ky aspekt do thot ata në fakt do thot e vendosin më një herë se kjo është një gjë do thot shumë ë si aksiom, do thot një e vërtetë në të cilën nuk ka nukleon, do thot disku, të diskutohet, më një herë kalojnë do thot në ofanziv që që me të vërtet këtyre njerëzve duhet t'u ipen të drejtat e tyre dhe të legalizohet në çdo shoqëri që të jenë të pranuar ashtu siç pranohen meshkujt do thot të cilët kanë prirje seksuale ndaj femrave, femrat të cilat kanë prirje seksuale ndaj meshkujve, që të jetë do thot edhe kjo një shoqëri e tretë tash themi do thot që të kenë, dhe thot, e njëta gjinit, këtë prirje, dhe thot, ndaj gjinit së njët, dhe kjo të jetë, dhe thot, njëta e pranuar, dhe tentojnë, dhe thot, se duhet të ndihmohet si komunitet, dhe thot, këta njerëz, dhe me një fjalë, filojnë, dhe thot, të legalizojnë një gjë që në fakt, dhe thot, është regullim psichik, që regullimi karakterit, isjeljes, veprimeve të njerëzve, që në fakt, në realitet, nëse e shohim nga aspekti i shumë anëshëm, vërrejhet se nuk përputhat në asjë formë me naturëshmërin e njeriut, ashtu si që e ka kryuar Allahu i madhreshëm. Allahu Gjella Ola në Koranin familiar në shumë vende e dënon dhe thotë këtë akt, dhe të regon dhe thotë për popullin e lutit, njën nga pegambert e zotit të madhreshëm, sësi në popullin e tij në shoqërinë e lutit alayhi salam ka qenë shumë i përhapur ky ves dhe ka qenë populli i parë që e ka fillu do të thotë ta aplikoj do të thotë këtë këtë veprim të shëmtuar, edhe e shohim se si Allahu xhalla wala u dërgoi kët pejgamber dhe i këshilloi ata që të largohen nga nga këto vese të shumta të kshia, ndërto edhe kët veprë të shumtuar homoseksualizmin, megjithatë ata refuzuan, edhe tregon Allahu xhalla wala se si atyre u sillin usolli do thot një një denim shumë të madh dhe i bëri që ata të shkatrohen. Dhe edhe historikisht nëse lezojm do thot historinë e popullit të Sodomës edhe Goma morras atëra edhe jo vetëm nga aspekti fetar, por edhe nga nga aspekti do historik, shohim se si këta dy popull janë shkatrur si rezultat do thotë janë janë shkatrur, mirë po para se të shkatrrohen tek tekta dy popull kanë qenë shumë të përhapura veprat e shëmtuara tek kia siç ka qenë prostitucioni dhe veprat e shëmtuara sikur se homoseksualizmi dhe gjëra të të këtilla të shëmtuara. Edhe shohim do thot një përputhje me aspektet e vërtetimit historike dhe asaj që ka sqaruar Allahu xh.u.a në Kur'anin e Tij famlar. Prandaj e, ndoshta jëm zjeru pak më herët duke mos ufut nga aspekti i e, luftimit të kësaj e kështu me radh mirë por do më diskutov vetëm nga aspekti shumë i gjerë do thot nga çasja rigoroze apo mirë po nga nga nga çasja e realitetit vën nga çasja e, e e se si njerzit e trajtojnë do thot këtë çështje dhe cilat janë piknisjet e tyre po mundon me me paraqitë do thot shikuesit themi se vërtet e, e, teoria se kjo nuk është smundje, për është natyrshmeri, nuk është në asë një formë e qëndrushme, mirë po faktëkesisht fuqia e tyre të sinët po e plasojnë, do thotë, këtë teori, po arinë që t'jenë, do thotë, ata të sinët më shumë të gjithjot zëri e tyre, se këtë tyre tjerve të sinët refuzojnë nga aspekti shkencorë e kam fjallin nga aspekti shkendësor, jo i atyre zërave që dalin kunder e kështu me radhë, mirë po diskutimi shkendësor, do thët që zëri atyre të sënën janë kunder kësaj, të mos jetë do thët i depërtu e shumë dhe i përhapur në masë, dhe kjo i bënd që ataj të jenë do thët një hapë për para. Kurse në realitet, kjo vërtet është do të thotë smundje e shëmtuar e keshe lutim Allahun xhela walaa që të na mbroj shoqërin ton do të thotë nga nga ky ves i shëmtuar dhe njerëzit e kthill vërtet kanë nevojë për trajtim nuk nuk duhet do të thotë që ata të trajtohen vetëm nga aspekti i dënimeve e kështu me radh mirë po të kthill duhet të të Të, që njerëzit adekuat do të thotë mirën me ta dhe ti trajtojnë me forma dhe metoda që ta evitojnë do të thotë kët problem në në karakterin dhe sjelljen e tyre. Prandaj edhe nëse neve na ndodh apo kuptojmë se në familje kemi ndonjë kush është i goditur me kët problem, atëherë para se të diskutojmë apo ta akuzojmë apo ta ta çortojmë, duhet të nisem nga fakti që i tillë kjo varet edhe prej prej formës së kontaktit që kemi atë i tillë do thotë ta kuptoj se ai vuan nga kjo e, smundje, ta kuptoj se kjo është smundje edhe ka nevojë për për për shërim, nëse kuptohet kjo atëherë të kalojë edhe në në fazën tjetër që punoj me të punojmë atë do thotë në shërimin dhe evitimin do thotë e këtij problemi. Zoti i dhe mosmit. Vazme këtë për gjithë ne po japim fund të misionit të sotëm. Mi ju falenderoj çift me ne. Edhe unju ju falenderoj për ftesën. Të ndruar miqë, ka që për sot, miru pafshim, herave të tjera, direthare, selamu alaikum. <tot>